בעזרת השם, חיי מוהר"ן, המשך, מעלת ההתבודדות. ת״ל״ו כשהודיע לי רבי זה על עניין ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו, דיברתי עמו. הלא האדם הוא בעל בחירה, ולא ישיב לי בפירוש רק כלאחר יד, כאומר אף על פי כן. כלומר, אף על פי שאי אפשר לבאר לך עניין בשלמות, אף על פי כן לנהוג כך. ואנוכי לא יכולתי לשאול יותר, כי ידעתי כי קושייה זו יכולים להקשות גם על כל התפילות שסידרו לנו רבותינו זיכרונם לברכה מכבר, על עניין תשובה והתקרבות להשם נדבך, כגון ברכת אשיבנו וכיוצא. ועיין בזה בליקוטי הלכות הלכות הלכות פיקדון הלכה ג' תל"ז מכתב יד החברים אמר שטוב שיאמר האדם בשעת ההתבודדות כשמתבודד בינו לבין קונו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 ודיבר אז מאוד בעניין זה, וכמה שיחות נאות ויפות נשמע אז מפיו הקדוש, מעניין מעלת ההתבודדות העולה על הכל. ואמר, הלא יכולים ללחוש על קנה שרפה, שקוראים ביקס, רובה, שלא תהיה מורה, כי הדיבור יש לו כוח גדול והבן היטב, והיה מעריך בשיחה זו כל היום, אשרי שיוחז בזה. ת״לט בראש השנה האחרון באומן היה אצלו נכדו החכם כמר ישראל בן חתנו הנגיד מורנו הרב רבי יצחק אייזיק מקרימנשטק ונכדו היה עדיין נער קטן בן שלוש או ארבע שנים ורבנו ז"ל היה הכבד עליו החולט שלו כי היה סמוך להסתלקותו ענה ואמר לנכדו הנ"ל ישראל התפלל עלי להשם יתברך שאשוב לבריאותי השיב לו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 שמעתי בשם רבנו ז"ל שאמר, גם, לכמה אנשים אחרים, החמאת שהגוף שלכם עב מאוד, ועז וחזק וכולי, על כן צריכין אתם להלעיט אותו עם דיבורים קדושים מעניין התכלית, וכנ"ל. וממילא מובן כי צריכין לדבר עם עצמו גם כן דיבורים הרבה מעניין התחזקות, לחזק את נפשו בכדי שלא ירפו ידיו לגמרי, חס ושלום. וכמובן בעשירים והחרוזים של רבנו ז"ל ובמקומות הרבה מדבריו ז"ל. וכמו שאנו אומרים בכל יום בבוקר, מה אנו, מה חיינו וכו', לבד הנשמה וכו', אבל אנחנו עמך וכו', אשרנו וכו'. וכמובן בדבריו ז"ל, בליקוט את עניין הסימן קכ"ה אין שם. עבודת השם תמ"ד פעם אחת דיבר עמי, והיה רצונו קצת לעשות אותי אף בדין באיזה קהילה. ושאלתי אותו כי יש לי מראה שחורה וחששות רבות בעניין נוראות איסור והיתר. ואני מתיירא ומתפחד מעניין ההוראה מאוד. השיב לי, מה לחשוש ולדאוג? מאחר שיש לך על מי לסמוך, שוב אין אתה מתיירא כלל. פירוש, מאחר שיש דעה שמכשיר ואתה סומך על אותה הדעה, אין להתיירא עוד כלל.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 פעם אחת עמדנו לפניו ביום ראשון אחר שבת נחמו טקסת והוליך ומת לפני חלונות ביתו והיו הולכין אחריו ובוכין ומספידין עליו כדרך העולם ענה ואמר המת מסתמה שוחק בליבו על שבוכין אחריו כי בוכין על שנפטר מן העולם כאילו אומרים לו עלו טוב אם היית מאריך עוד ימים בזה העולם וסבלת עוד צרות רבות בזה העולם והייתה לך עוד מרירות העולם. שאלתי אותו, הלא גם שם לא ינוח מייסורים, כי לא היה צדיק גדול כל כך שלא יסבול שום צער גיהנום וחיבוט הקבר, ואם כן גם שם יש לו ייסורים? השיב, על כל פנים מתי יהיה הקץ והגמר מהייסורים בצערו? כי יסבול מה שיסבול ואחר כך יזכה למה שפעל בזה העולם, איזה שכר עולם הבא על מעשיו הטובים. חזרתי ושאלתי אותו,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 וקשרתי אותו במוחי לזכור זאת היטב היטב, אולי אזכה לזכור זאת בעלמא דעתה, לטעון כך לפני הבדים שלמעלה, למען אוכל להינצל מגלגולים. כי איך שיהיה עמי חס ושלום, כי איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי. אבל אף כן, על כל פנים טוב יותר מלהתגלגל חס ושלום, ולהיות חס ושלום בסכנה גדולה של הבלי העולם הזה חס ושלום. השם יתברך יזכנו מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניו כרצונו הטוב. אמר מעתיק, כהן בזוהר הקדוש, פרשת משפטים, דף קט. באותה עת הנ"ל, שעמדנו לפניו ביום הנ"ל, אז ציווה לה לחזור ולומר התורה שאמר בחורף העבר, בשבת פרשת יתרו, לפני חברנו הוותיק, מורנו הרב יצחק סגל, חתן הרב המגיד מטירביצה. היינו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 איש אשר אסלסל ויחפש כל כך בתורה כמוני ועוד העריך בדברים נעימים וצחים והפליג מאוד בשבח מעלת רעתו הקדושה תמ"ז משל על עניין שהזהיר להתפלל על סלעת חברו ששמעתי בשם רבי יהודל ששמע מפיו הקדוש משל למלך שהרחיק את בנו וכולי אמר מעתיק שמעתי מפי רבי יצחק דוב מטירביצה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 למלך שכעס על בנו והרחיק אותו ממנו. אחר כך הלך הבן ופיעס את אביו וחזר בקרבו. אחר איזה זמן חזר וחטא הבן לפני אביו וחזה המלך וגרשו מפניו. וחזה הבן ופיעסה עוד הפעם. וכן היה כמה פעמים שהבן מלך שחטא לפני המלך גרשו מפניו וכשפיעסו חזה המלך וקרבו. פעם אחת חזר וחטא הבן מלך לפני אביו. וכעס עליו מאוד. ונתיישב המלך מה יהיה התכלית שאני אגרשנו, ואחר כך כשאלך הכעס עמני אז יבוא ויפעש אותי עוד, איני רוצה בכך. רק אני רוצה לגרשו תחבולה כזו, שלא יוכל עוד לבוא לפניי לפעש אותי. מה עשה המלך העמיד שר אחד מהשרים שלו, בינו ובין בן המלך. וציווה לאסר, כשיבוא הבן מלך ללכת אצלי לרצות ולפעש אותי, אזי לא תניח אותו ללכת לי. וכן היה שבא הבן מלך כמה פעמים ורצה ללך לפעס את אביו ולא הניחו השר. כי כן ציווה עליו המלך וכן היה כמה פעמים. אחר כך ראה השר הנ"ל גודל הכיסופין שיש להבן מלך אל אביו ושיש לו איסורים גדולים מאוד בלי שיעור מזה שאינו יכול לבוא לפני אביו אפילו לפייסו. והיה להשר הנ"ל לחמנות גדול עליו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 על כן התיישב זה השר, בוודאי זה הדבר אינו תלוי אלא בי, שאני בעצמי אלך אל המלך לבקש בעד הבן מלך שימחל לו עוד ויקרב אותו לפניו. וכך עשה השר, והלך להמלך, וסיפר להמלך גודל תשוקתו שיש להבן מלך, הוא ביקש מהמלך שימחל לו, ותכף נתרצה המלך ולקח הבן מלך והחזירו למקומו הראשון. והנמשל מובן ממילא כי כל אדם צריך לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. על כן אני צריך לעיין בתיקון העולם. ועל כן, כשיש לו להחברו חס ושלום עצה ואיסורים, הן בגשמיות הן ברוכניות, צריך כל אחד לומר שזאת בוודאי לידי, על ידי, על ידי ואני הוא המסך המבדיל בין המלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ובין העולם. כי הקדוש ברוך הוא רוצה תמיד להשפיע הכותו ולבניו, אך אני, היינו עוונותיי, הם המסך המבדיל הזה. ועיקר הלצל הזה שאני בעצמי אבקש להמלך בעד חברי, הוא בוודאי לא יהיה לו גדלות. כי עיקר הגדלות, מה שאחד מתגאה היא שיש לו מעלה יתרה מה שאין בחברו. אבל כשיחשוב מה שאין בחברו המעלה זו, אין בגשמיות, אין ברוחניות, היא רק מחמת שאני המסך המבדיל בינו בן הקדוש ברוך הוא, שרוצה להשפיע תמיד כל טובו, בוודאי לא יהיה לו גדלות.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 שיש בחינת התקשרות לקשר ולחבר עצמו יחד בהתקשרות חזק ועל ידי זה יכולים להתגבר ולהינצל ולא בא העניין ואף על פי כן אפשר להבין העניין קצת והיא עצה נפלאה ועיין בליקודי הלכות הלכות ראש חודש הלכה ו' תנ"ן שנת עקסה אחר שבועות בסמוך סיפר זאת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 אמרתי לו את המחשבה שלו שהולך עימה כנ"ל וקלפה נפשו מאוד ונתמלא שמחה על שכיוונתי מחשבתו. תנ"א <תפנון> מצאתי כתב יד החברים. אמר שטוב יותר לספר עם חברו מענייני עבודת המורא כי כמו שיין מגביה את הלב, כמו שכתוב תנו שיכר לעובד ויין למראה נפש כך הדברים שמספר עם חברו מגביע ליבו של אדם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 אף על פי כן לא הייתה עבירה משלכת אותי כלל, רק הייתי אחר עבירה איש כשר כמו קודם, רק אחר כך הייתי עושה תשובה. תנ"ד אמר עוד יהיה זמן שמי שיהיה איש כשר פשוט יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם טוב. תנ"ה בעניין המפורסמים של שקר שנמצאים עכשיו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 כי מיכל ראשי תיבות, כי מלאך ויצווה לך לשמוכה בכל דרכיך. תנ"ז אחד אמר, שמה שחלם לו שנפלו שיניו, מרמז על חכמות שלו שהתבטלו. ואני אמרתי לו, אדרבה, השטות שלך התבטל, כי שן עשה לה תרגומו חוזק. אמר מעתיקה אין מדרש רבה במדבר פרשה ג' אין שן אלא לשון חוזק. ורצונו לומר בדרך צרכות והלצה כי במדינתנו קוראים לאיש שוטה חויזק תנ"ח אמר מי שבקי בזוהר הקדוש כל דברי הזוהר הם אחד היינו להמשיך שפע להמשיך משך רבות קודשה ולקשר עולמות לפעמים מחבר שני דברים אלו ולפעמים שני דברים אחרים כפי העניין ויש כמה דברים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 מי שאין לו גבורת אנשים, יאמר שיר השירים משלי קהלת, כי אין בחינת תלת טיפין כמובן בתיקונים עליין שם. תס"א אמר מלך גדול מנביא על פי מצוות התורה, עיינו ראיות י"ג עמוד א' תס"ב אמר פעם אחת, אתמול היה אצלי המושל של טורקיה בחלום.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 וגם את בן נעמה לגויס אמנו וכו', היינו שבוודאי יש לו כוח גדול מאחר שאומרים כך עליו. תס"ג, בעניין המחלוקת הידועה שהיה בדורות שלפנינו על הרב הגאון מורנו הרב רבי יונתן והיה לפני רבנו ז"ל הספר שהיה כתוב בו הכמיהות שנתן הרב הנ"ל והיה כתוב בהם עבדו מ"ב י"ח ו"ו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 שגדל בפרדס או בשדה, ושם גדלים כמה וכמה אילנות. וגם באילן אחד יש כמה שינויים. יש שנכמשו עליו באיזה ענף, ויש שנתקלקל הגרעין, שנכנס תולעת שם, ויש באיזה ענף שהפרי סמוך לראש נתקלקל, וכן כמה וכמה שינויים וקלקולים כיוצא בזה שנמצאים באילן אחד, בעלין ובפירות וכיוצא. ואף על פי כן האילן הוא אילן, מכל שכן הפרדס כולו.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 כמסיים ברמז השער בניגון לבד, בלי תיבות בפירוש. ומזה הניגון באים גזרות חס ושלום שאינם מפורשים בפירוש בפיוט ונתני תוקף. רק החזן מרמזן בניגון לבד כנ"ל. בעניין מבואר לבקי בניגונים של הימים הנוראים. תס"ז פעם אחת היה מסיח בעניין התפילות של הימים נוראים. אמר שבתחילה הבעל תפילה מתחיל המלך וכו'. ועל זה הוא הולך מקודם, והעולם הולכים אחריו, כי הוא אומר תחילה והעולם אומרים אחריו, וכן מתנהג עוד להלן יותר, ואחר כך הוא מסתכל בעצמו, מי אנוכי ללך ולהקדים לפני העולם, ועל כן אחר כך הוא מתנהג להפך, כשהעולם אומרים תחילה והוא אחריהם, כי כך מתנהג אחר כך בכמה מיני תפילות, כשהעולם אומרים תחילה ואחר כך הבא תפילה, כגון מלך עליון אמיץ המנוסה. וכן אתה הוא אלוקינו בשמיים ובארץ וכו', וכן ונתנה תוקף, וכן בכל התפילות שבכולם אומרים, או, או, העולם אומרים הפיוטים והחרוזים קודם להבעל תפילה, והבעל תפילה אחריהם, ובתחילה היה להפך, כי הוא מסתכל בעצמו וכו' כנ"ל. תס"ח ענה ואמר זאת הוא קנאה גדולה בוודאי שיש צדיק גדול שעוסק בעבודת השם בגיעות ועבודות גדולות כמה שנים בגוף הנפש ולא ינוח כלל מעבודתו יטבח וסובל כמה צרות ויסורים ואחר כך בא בשנים והשיג במעט זמן כל ההשגה והמדרגה שזכה צדיק הנ"ל שעבד כמה שנים וכמו שמצינו במדרש שרבי בון עבד בשלושים שנה מה שעבד תנא אחר בכמה שנים ואין אני יודע כוונת הדברים, כי מקודם אמר שבוודאי אי אפשר שיהיה פתאום נעשה צדיק גדול בלי יגיעות ותרחות ועבודות, אף על פי שהוא בן צדיק ובין גדולים. וסיפר משל נאה על מפורסם אחד רך בשנים שנתפרסם פתאום, ובוודאי לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול. המשל היה מעניין האיש שנתגדל במדינת וליחי, אצא יד נירעל, שגידלו פתאום. וכוונתו היה להכעיס לאחרים שהיה להם גדולי יתרה וכו'. תס"ט: ועניין מה שהיו מסיכין לפניו, מאלמן אחד קודם פסח, אמר שגם פרעה היה אלמן, כי נשאר לבדו בלא החייל, כי אחד מהם לא נותר, והבנו מדבריו שגילה לנו רמז, כי אחד מהם לא נותר ראשי אלמן. הדברים סתומים.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 כי תישא את ראש בני ישראל זה בחינת מסע, ונתנו איש כופר זה בחינת מתן, היינו בחינת מסע ומתן. תע"א שמעתי מרבי יצחק, חתן המגיד מטירוויצה, שאמר ששמע מפיו הקדוש שבדרך צריכים להיזהה בתבילת מקווה, כי מקווה מסוגל להינצל מרוצחים. תע"ו כוונת השולחן מימי ילדותו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 שולחן בגימטריה חשמל, שמלביש עשר ספירות. עיינו חשמל בגימטריה שע"ח, לצרף עשר הנ"ל בגימטריה שולחן. שולחן בגימטריה שע"ח, כי יש שע"ח נאורין של אור הפנים, וכתיב באור פני מלך חיים. תע"ז: מקוואר קודם ארץ ישראל ביקש אחד אותו על בנים. אמר לו שייתן צדקה, והשיב שאין ביכולתו. ואמר לו שיהיה לו אמונה, כי אמונה חשוב כצדקה, כמו שכתוב באברהם, והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. ואמר שעל ידי אמונה זוכה לבנים, כי אמונה בגימטרי הבנים, וכן אבא, שנפקד זה האיש והיו לו בנים. תע"ח אמר, ספר רזיאל אינו מאדם הראשון, ולא זהו הספר שנתן המלאך לאדם הראשון.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 כי גם קודם ארץ ישראל היה חידוש נפלא ונורא מאוד. אך מי יבוא אחר המלך, ומי יכול לדע כוונתו בזה שלא היה רוצה שיודפסו? ואף על פי כן, לא יכולתי להתאפק והעתקתי קצת לפרקים. ת"פ שמעתי בעצמי מפיו הקדוש, שכשבולעים מרוק הוא מועיל לנקיות. תפ"א הלבנה באתה וקובלה נא לפני החמה. באשר שהחמה משמשת היא קרה ביום ובימות החמה והיא צריכה לשמש בחורף, בלילות הארוכים ובקור. והייתה החמה מפייסתה שתעשה למלבוש. וקראו לכל החייטים לעשות למלבוש, ורצו גם החייטים הקטנים ללך. ואמרו מאחר שאין קוראים אותנו, אין לנו ללך. באו החייטים הנ"ל והשיעו שאי אפשר לקח למלבוש, כי לפעמים קטנה ולפעמים גדולה.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 כי אלו הקושיות בעניין ענווה ובעניין זה היו עולים על דעתי. והוא ז"ל בקדושתו הנפלאה כיוון למחשבתי, אך לא אמר שום תירוץ ואישור על זה. רק דיבוריו היה כי אומר שהוא יודע כל מחשבותי שועלים על הלב, אך אי אפשר עתה ליישב לי כל זה. והבנתי מדבריו שצריכין לזה רק יגיעה גדולה בעבודת השם ותפילה ותחנונים הרבה, אז נזכה לדעת ערכי ענווה באמת. וכן לזכות לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פס. יהי רצון שנזכה מהרה לכל זה ובשלמות. תפ"ג פעם אחת היו איסורים באיזה חודש שלא הייתה לבנה, וכמדומה שלא קידשו אותה אז כלל. אחר כך אמר רבנו ז"ל שצריכים לראות להקדים את עצמו להתחיל לקדש את הלבנה קודם שבעה ימים. וציווה לעיין בפוסקים, וראינו שרוב הפוסקים מסכימים לקדשה מקודם. כפי הדין מדינת הגמרא, כמובא בטורי זהב ומגן אברהם בסימן תכו, ואין במשבצות זהב שם. פעם אחת נתעכרתי בקידוש הלבנה וציווה עליי, כי כאשר אראה מתוך העננים כפי מה שהיא, תכף כשאראה אותה אקדש אותה מיד. בכוונתו שלא אדקדק על חומות כלל, כי כיוון שרואינו אותה מתוך העננים כפי מה שהיא, מצווה לקדשה. אמר מעתיק פשוט דרצונו לומר, מתוך עננים דקים וקלושים כדינה, ואין בסידור יעווץ. תפ"ד שמעתי מפיו הקדוש שאמר שהוא יצר הרע גדול אצל הלומדים להמציא חדשות, היינו מה שכל אחד רוצה די כא להמציא דין חדש. תפ"ה אמר בזה הלשון, כשאומרים פרק תהילים טוב הרי זה כשתיית פאנץ' משקם יין ודבש מעורב במים. אמר העולם הבא שיש לנו בזה העולם כשהשם יתברך עוזר לפעמים אין לשער. תפ"ז אמר הצדיקים שוגים בזה במה שהמאחרים זמן תפילה. תפ"ח כ"ח בגימטריה ש"ן שנה שהיה החתן נע ונל ויש בזה מעשה מעניין החתן שכשיצא מבית החופה, נטעה מבית לבית ומעיר לעיר וכו'. שמעתי שמעשה זאת סיפרה בשם הצדיקים הזקנים, וכמדומה שסיפרה בשם הרב הקדוש מורנו הרב יעקב יוסף ז"ל, מגיד משרים בקהילת קודש אוסטריה. תפ"ט שמעתי שפעם אחת נכנס אחד אצלו <ק אז> ואמר לו, בזו השעה היה אצלי השר של יוון והשר של צרפת, וביקשו אותי ושאלו מי מהם יכבוש. והשבתי להם, מי שיחזיק יותר עם ישראל, הוא יכבוש. ת"צ תינוק אחד בן תשע שנים היה חולה קצת, שהיה לו חולה עד שקוראים דקירות. הושלכו אביו לרבנו זכרונו לברכה, וסיפר עמו הרבה ואמר לו מוסר נפלא, כי היו לתינוק פחדים גדולים. ואמר לו רבנו זכרונו לברכה, מדוע תפחד אתה? זכור נא הפחד שיהיה לך בעת שיוליכוך לאבד תלמין ותישאר שם לבדך. והכל יפרדו ממך ותהיה נשאר מונח בין המתים. הלא עכשיו אתה מתיירא לצאת יחידי בלילה. ומה תעשה אז? וכייצא מזה דברים הרבה של מוסר. גם אמר לו מי הוא זה שירצה להחוות את עצמו בעצמו, כלומר, והלא כשאתה חוטא אתה מחווה את עצמך בידיים.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 אחר כך נתגדל התינוק ונשארו הדברים שדיבר עמו רבנו זיכרונו לברכה תקועים בליבו ועדיין הוא זוכר אותם ועוד דברים הרבה סיפר עמו רבנו זיכרונו לברכה מזה אנו רואים איך רבנו זיכרונו לברכה היה מסתכל אפילו על תינוק ורצה להכניס בו יראת שמיים למען יתחיל להתחנך בעבודתו ידבר וגם יזכרם בגדלותו וכמו שכתוב חנוך לנער על פי דרכו וכולי ועוד יש דברים הרבה שסיפר עם הילד הנעל כמה פעמים מעניין עוררת לב שצריכים למולו וכו'. וכן שמעתי מכמה אנשים שהיו קטנים בימי רבנו זיכרונו לברכה, וסיפרו לי כמה דברים נפלאים משיחות יפות ששמעו ממנו בקטנותם, ועדיין הם זוכרים אותם ומבינים עכשיו למפריע איך היה מרמז להם דברים שיטיב להם באחריתם. תצ"א בשנת תכס"ב, בין כסל לעשור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 וציווה לחוטבם על הניהל הזיכרון, והזהיר אותי מאוד לזוכרם בלבלי לעבד הפתק שלי. וציווה עליי שבראש השנה קודם שהוא אומר תורה, בעת שהוא מכין עצמו לומר תורה, אזי נקבל על עצמנו התעניתים שלנו שציווה עליהם. ואז בראש השנה בעת, בשעת הכנתו לומר תורה, יהיה קבלת התעניתים הנ"ל על כל השנה כולה. ומשלא יהיה על ראש השנה לא יתענה כלל. וכן היה כשמסר התעניתים לשאר שלומנו, כי כולם סיפרו לי שהיה יושב על פתק והיה יושב ומשתומם כשעה חדה, קודם שאמר הפתק של הנהגת התעניתים לכל אחד. והיינו מבינים מדבריו שאלו התעניתים הם דברים יקרים מהנהגות עליונות מאוד מאוד. אשר שזכינו לקבלם ונמשך הדבר בערך שתי שנים. אחר כך כשבא מלמברג ציווה עלינו שלא לטענות כלל.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 כלומר, כי בזה היה ראוי לנו להבין מעט מגדולתו. כי זה העניין שציווה לנו להתענות ימים ידועים בשנה לכל אחד ואחד, ימים מיוחדים בפני עצמו. זה העניין הוא בוודאי דבר גדול והשגה עצומה מאוד, שלא נשמע מימים קדמונים, שזכה אדם לגלות לכל אחד ואחד בפוטרות הנהגת תעניתים לכל ימי חייו. ואף על שדבר זה גדול ועצום מאוד, זכה אחר כך למעלה והשגה יתרה, עד שלפי עוצם קדושת מעלתו ומדרגתו שזכה אחר כך, שוב אין אנו צריכים להתענות אפילו התעניתים שגילה לנו בתוקף קדושתו. ומי שיש לו מוח בקודקודו יכול להבין מעט מעוצם גדולתו על ידי זה ואבין. ואמר, שאם יהיה חל אחד מימים אלו בשבת, או שאר ימים שאין מתענים בהם, יהיה נדחה תענית ליום שלאחריו. וציווה אליי להיות נזהר באלו החודשים לקיים מצוות מעשר ולהשתדל ולהתאמץ בכל עוז במצווה זו בכל מה דאפשר. גם אחר שפטר אותי מהתעניתים דיברתי עמו מעניין מצווה הנעל ואמר לי שאני צריך גם עתה להיזהר בזה בכל עוז ואפילו בכל השנה כולה רק באלו החודשים הנעל יותר ויותר. תצ"ב כשנתן הפתק הנעל פעם אחת נתן לאחד הפתק ואמר לו זה שקיבל הפתק לרבנו זכרונו לברכה, העולה על דעתנו לא היה כך, כי היינו סבורים שתצוו לנו להתענות הרבה ימים בשנה, ועכשיו אנו רואים שאין אמרה כימים מועטים מאוד בשנה. השיב, הלא אלישע אמר לנעמה ריחת סוטר, ולא רצה להאמין שבדבר הקל הזה יהיה לו רפואה. ואמר, הלא טוב המנה ופרפר נערות דמשק, הלא רחצתי בהם וטערתי. עד אשר אמרו לו עבדיו, אבי,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 ולפעמים זאת המניעה הגדולה ביותר ממניעה ממש. אבל הולך בתום, ילך בטח, ולא מסתכל על שוב מניעה או בלבול שבעולם כלל. וכל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. תצ"ג לעניין הקושיות של העולם להקשות קושיות הרבה על הצדיקים, ובפרט עליו שהיו מקשים קושיות הרבה. ענה ואמר בדרך צחות, הלא על ידי הקושיות שמקשים עלינו, יש לנו פרנסה ועשירות. כי העשירות והפרנסה של הצדיקים העוסקים בתורה לשמה הוא רק על ידי קושיות. כי רבותינו זיכרונם לברכה אמרו אורך ימים בימינה בשמאלה אושר וכבוד. והקשו ימים, איקה, אושר וכבוד, והשיבו, כל שכן אושר וכבוד. נמצא שעל ידי הקושייה די נמשך האושר וכבוד לצדיקים בתורה לשמה. כי אם לא היו אבותינו זכרונם לברכה מקשים קושייה זו, לא היה שום אושר וכבוד לצדיקים, כפשוטו של מקרא, שנראה שבימינה היא רק אורך ימים. אבל על ידי הקושייה שהקשו אורך ימים מיקה, אושר וכבוד לכה, על ידי זה נמשך האושר והכבוד לצדיקים, כמו שתרצו שם, כל שכן אושר וכבוד. נמצא, שעל ידי הקושיות דייקה יש לצדיקים פרנסה.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 ואפילו אדם פשוט שיש לו שכל אמיתי קצת, יוכל להבין בהם קצת רמזים נפלאים ונוראים. אמר מעתיק כהן בליקודי א', סימן י"ב, במאמר תהילה לדוד, ובליקודי הלכות הלכות הלכות תלמוד תורה הלכה ג', ותבין קצת דברי צחרות הנ"ל. תצ"ה כבר סיפר שהבעל שם טוב זיכרונו יוברכה, אמר פעם אחת וורדל, והיו מחייכים בעולם האצילות. היינו שיביא שמחה גם בעולם האצילות.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 כבר התפאר עצמו רבנו זכרונו לברכה בזה שהוא יכול לומר על עצמו שאין לו גדלות, שזה עיקר תכלית שלמות הענווה. כמו בחינת משה רבנו שכתב על עצמו ויש משה ענו מאוד. וכמובן בגמרא שאמר רבי יוסף אל תתנה ענווה דהי כהנא. תצ"ז הוטב בעיניו מאוד מי שזכה לראות אותו בחלום אפילו בחייו. ואמר שיש אנשים מאנשיו שהוא נראה להם בחלום בדמות זקן גדול.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 שהזהיר לי בלי לבלבל לאדם דעתו כלל בעניין הנקיות ולא הסתכל על זה כלל וסיפר בשם דוקטורים גדולים שטוב יותר לבריאות הגוף כשהוא נעצר קצת. אף על פי שהדוקטורים הראשונים היו אומרים תמיד שצריך להיות נשלשל וכן לכל החולאות היו אומרים לפתוח הנקבים אבל עכשיו חקו בחוכמתם להפך ממש שאדרבא, טוב יותר לבריאות הגוף להיות נעצר קצת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 וסיפר הרבה בזה וגילה דעתו הקדושה שהוא נוטה לדעה זו ועל כל פנים אין לאדם לבלבל שום זמן כלל בשביל נקיות כמוהו שיחתו הקדושה בזה באריכות בספרים הנתפסים. תצ"ט פעם אחת סיפר מעניין הביטחון באמר שיש צדיקים שאין מניחים אצלם ממון מיום לחברו כמו שמספרים מכמה צדיקים גדולים שהיו לפנינו כגון הבעל שם טוב זיכרונו לברכה והצדיק הקדוש מורנו הרב ידימלך זיכרונו לברכה וכיוצא בהם שבכל יום ויום הם מפזרים כל הממון שהיה בידם ולא הניחו אצלם שום ממון מיום לחברו ואמר שצריכים להיות לזה ברי הגדולה להיות חזק בביטחון ולעמוד על עומדו כי אם שוגים בזה תנועה קלה בעלמא לא טוב אבל יש מעלה גבוה יתרה ביותר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 והיכן היו לו אומאות כל כך? וכן אברהם כשקנה מערת המכפלה. וכן מבאר עוד מהפסוקים ומדרשים שהיה מונח אצל אומאות. ואמר שעבודה זו גבוהה וכבדה יותר אצל גדולי הצדיקים האמיתיים, המופלגים במעלה הגבוהה יותר. ת׳ק אבל הרבה לדבר עמנו משבח מעלת ההנהגה הראשונה נ"ל, היינו לפזר אומאות בקול מצדקה ועל הצטרחותו המוכרח. ולא יניח כלל מיום לחברו, כי לאנשים פשוטים הרוצים לזכות נפשם לאחוז בדרכי הצדיקים, בוודאי טוב לפניהם ההנהגה הראשונה הנ"ל. עלינו לבלי להניח אצלו ממון כלל מיום לחברו, והוא יפליג בשבח מעלת הנהגה זו, ויאריך בשיחה זאת. וכפי המובן מדבריו אז, היה שרוצה וחפץ ומשתוקק לזכות אותנו להגיע להנהגה הקדושה הזאת, למדרגת ביטחון הנ"ל.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 ויצטרך בכל פעם לחזק עצמו במידת הביטחון, במקום זה יעסוק בעבודה אחרת והתחזקות אחרת בשאר ענייני עבודת ה' ואבין. ואף על פי כן אמר שהעיקר הוא ביטחון, ואמר בזה הלשון, רק ביטחון.